Ось хто така Ніна. Так назвав її Андрій. Так, скрипка. Її доля збирати і виливати всі жалі радощі, скорботи й утіхи. Навіщо? Цього вона не знає. Мабуть, для того, щоб легше жилося людям. Ніна поволі йде далі. Земля пахне жагою запліднення, снагою життя. Ніна воліла б пройтися босоніж. Щоб ступнями ніг Відчути плідну вологість ґрунту. На жаль, це неможливо. Стежка покрита асфальтом, Її ноги закуті в туфлі Умовності цивілізації Двадцятий вік. Кожен крок Начав отдаляє Ніну Ващенко Від учорашньої прогулянки По набережній, від сьогоднішньої Ночі, від спогадів І від Андрія, Від короткочасної тихої пристані. І раптом з тривоги, сумнівів, жалю, з болісного почуття втрати народжується і виростає в ній інша істота, інша жінка, горківська героїня Олена Мастакова. Та, що кохає беззавітно, безоглядно, сліпо, що нікому не віддасть свою гірку долю, свою любов, свого чоловіка. Правда, у Ніни в житті нема суперниці. Однею ніхто не віднімає Андрія. Ніхто, опріч її покликання, її обов'язку, її жадоби визнання і слави. Та Ніна вже не може спокійно думати й об'єктивно зважувати обставини. Її полонила майбутня роль, повела по сторінках складної п'єси. Вона бачить перед собою суперницю, зарозумілу авантюристку, хоче ж бурнути їй в лице слова гніву. Але згадує авторську ремарку і говорить тихо, лагідно. І від того ще більш убивчо. Навіщо? Тріумфальні посмішки. Ми обидві женщини. Не забувайте цього. Сьогодні я перед вами в смішному світлі. Чи певні ви, що завтра, через тиждень? Злі вогники блимають в очах Оліги Володимирівни. Збентежено зніяковіло потупив зір Мастаков. Красень Мастаков. Популярний петербурзький письменник, її чоловік. Її, Олени Миколаївни, ображеної, але гордої і непохитної. Так вона йде на жертву, на приниження заради нього, обдуреного, спантеличеного, непристосованого до життя. Будь-що вона врятує його. А себе? Це їй байдуже. Коли в уяві вщухають бурхливі оплески глядачів, Ніна знову простує знайомим містом, яке завтра покине. Може на короткий час, а може і на дуже довгий. Осиротіє вона відразу, без Дніпра, без цього парку, без свого Андрія-Андрійка-Андрійчика, без жилової шиї скіфа, цупких рук потомственного трударя, без його втомлених очей, у яких сивіє, попіл степових багать. Нарешті Ніна в метро. Ну, цієї розкоші буде в неї досхочує в Москві. Там є куди помотатися з кінця в кінець. Зараз, мабуть, можна б скласти нову приповідку. Москва ногам не вірить. Далевій було б влучно. Правда, Ніна поки що житиме в готелі в центрі міста. А далі буде видно. Тільки б не провалити роль. Оця жінка, що сидить навпроти з ілюстрованим журналом у руках, Зовні дуже схожа на Олену Миколаївну з п'єси Горького. Треба точно скопіювати її старомодну зачіску, її спокійну і водночас зіщулену постать, хапливий тривожний зір. Ніна пильно вдивляється в незнайому жінку, намагаючись запам'ятати кожну її рису, кожен рух. Жінка згортає журнал, кладе в сумку, підводиться. Станція вокзальна. Ні, ні, треба їхати далі. Але вона виходить за цією жінкою, проводжає її очима до ескалатора. Ні, хода незнайомої для Олени Миколаївни не годиться, надто широка, вільна. Олена так ходити не може, її давить вічний тягар. Мастакова грає в гру, яку боїться програти. Її хода скованіша і через те твердіша. Кожним своїм рухом Олена прагне надати собі у впевненості і самоповаги. Замислившись, Ніна Олександрівна пропускає ще не один поїзд, і лише згодом, сама не знаючи як, потрапляє на потрібну їй станцію. На станції є невеличка кав'ярня, якраз до речі. Ніна вдома не поснідала, не могла. Андрій благав її не казати нічого Галині Федотівні. Він сам підготує свою маму до невіщеного сюрпризу. Ніна уявляє собі їхню розмову. Їй самій безмежно шкода і Андрія, і його матір, і маленьких дівчаток. Але що вдієш? Зрештою, вона добре зробила, що вибралася з дому. Поки повернеться, може вони заспокоїться. А ніч порадниця примирить її з чоловіком. Кава гаряча, обпікає губи. Поки висірбаєш чашку, є час подумати. Так, вони помиряться. І вона не обіцяє йому багато-багато. Адже до Москви якась година льоту або одна ніч поїздом. Чому б їм справді не зустрічатися якнайчастіше?»